Розділ одинадцятий. Якби не кохання. Дивно подумати, що якби ті ж змогла того вечора до кінця розповісти свою історію Томі Ендрюсу і дати йому прочитати лист від Чарлі, те, що сталося тієї ночі, навряд чи могло б трапитися. Бо знаючи те, що він би знав, Томі миг би скласти два і два та діяти зовсім інакшим чином. Агі, звісно, фаталістка і вірить, що це сталося б у будь-якому разі. По-перше, тіж була настільки впевнена, що все з'ясувалося, що розповіла Агі всю історію, закінчивши самогубством у зоопарку. Агі сиділа з роззявленим ротом і не мовила ані слова, лише чхала, аж поки тіж не закінчила. Потім вона нас здивувала. «Можливо, ти маєш рацію, тіш», – сказала вона. «Я, звісно, на це сподіваюся. Я не дуже розбираюся в горилах, але, гадаю, вони переважно в чи не так?» «Переважно», – похмуро мовила тіж. «Я ще не чула про якихось мексиканських голих». «Ну, рука біля мого ліжка не треба глузувати, Тіж Можеш називати її ступнею, якщо тобі більше подобається ступня. Ви тільки послухайте цю жінку, – вигукнула тіш. Я її ніяк не називала. Рука чи ступня була неволохата, – заявила Аггі і стояла на своєму. Вона така. Тіш каже, що в неї дріб'язковий розум, але я вважаю, що бувають великі уми, які просто здатні втримати лише одну ідею зараз. Що ж, ми розповіли все це знову Томмі, який уже чув про морських свинок від лікаря Гріма і слухав серйозно. І тіж саме діставала лист від Чарлі, щоб прочитати йому, коли зайшла міс Льюіс. «Чорти пузяли цю жінку!» – пробурмотіла тіш. «Її ніколи немає!» коли вона потрібна, і вона завжди втручається, коли ні. Ну що там? Міс Блейк краще лікарю, сказала вона. Вона сидить вдягнена і не замикає двері. Це добрий знак. Дякую, дуже дякую, мовив Томмі, помітно збентежившись. Зараз час вечері, зауважила міс Льюіс. Якщо, коли я повернувся, ви захотіли б зайти до сестринського дармиторію, Гадаю, вона про мене не питала. Ні, але вона запитала, чи ви у приміщенні. Дякую, знову сказав Томмі. Тоді, коли повернеться, е, дуже дякую. Міс Льюїс пішла і тіш розгорнула лист від Чарлі. Люба і вельмишановна тітонько стара діво, почала вона. Але Томмі дивився на свій годинник. Скільки часу вона зазвичай вечеряє? – запитав він. – Вибачте, що перебиваю, тітко Тіш. – Близько години, – похмура відповіла Тіш. – Каже, їй виліли ретельно пережовувати їжу. – Люба і вельми шановна. – Знаєте, – сказав Томі, – вона може втомитися і заснути, або щось таке. – Не під час їжі, – мовила Тіш. – Я маю на увазі, міс Блейк. Я, я думаю… Просто заскочу на хвильку зараз, якщо ви не проти. Не сам. Тіж підвелася і потягнулася до своєї палиці, але Томмі всадив її назад у крісло. Ні в якому разі, люба, тітко, тіж, сказав він, вам не можна навантажувати коліно. І міс Агі теж. Агі і не збирається користуватися моїм коліном. сердито відповіла, тіж. Томмі подавала мені знаки очима. Всі знають мою слабкість до амурних справ. Я піду, зголосилася я, підкоряючись сигналам Томмі, і таки пішла, залишивши ті ж, що обчепилася в палиця однією рукою, а в листа іншою. Агі, як завжди, нічого не помічала і була абсолютно спокійна. Це я запропонувала, що виконуватиму роль охоронця пристойності просто за дверима. Томі зайшов, і я почула шелест біля вікна, ніби вона обернулася, щоб подивитися на нього. «Я? Моя тітка просто за дверима», – почав він вагаючись. «Як вже я зазначала, я не його тітка. Чому б вам не запросити її увійти?» У неї був низький, солодкий голос. «Звісно» якщо бажаєте, – сказав він, – і не поворухнувся, щоб це зробити. – Ви сьогодні від мене відмовилися? – звинуватив він її. – Мені не потрібен лікар. Я не обов'язково мав приходити як лікар. Я зараз тут лише, ну, ну, бо не міг бути далеко. Вона нічого на це не відповіла, наскільки я могла чути. – Я також прийшов, – сказав він щоб попросити вас не залишатися тут самі цієї ночі. «Що ви маєте на увазі?» – різко запитала вона. «Лише те, що ви могли б зробити те саме і тієї ночі. Ходити ввісні, знаєте?» Я почула, як її стілець поворухнувся, ніби вона різко обернулася до нього обличчям. Чому ви так кажете?» – вимагала вона. «Ви ж знаєте, що я не спала минулої ночі». «Запевняю вас, хоча він явно спонтеличений. Я, я справді думав, будь ласка, – сказала вона, і знову запала тиша. Потім я зрозуміла, що вона тихо плаче. Не треба, не треба блага в томі. Я думала, вас вбили, – приглушеним тоном промовила вона. Усю решту ночі я просиділа з бажанням померти». «Я думала, що вбила вас. Де ви сиділи?» – лагідно запитав Томмі. «Це не має значення, чи не так?» «Для мене – дуже. Я була тут», – сказала вона після вагання. «Вас тут не було», – сказав Томмі. «Між тим моментом і ранком я заходив сюди чотири рази. Де ви були?» «Я була в безпеці», – відповіла вона. «Чому ви допитуєте мене?» «Тому що, – лагідно мовив він, – о другій годині сьогодні вранці я був у лабораторії. Джейкобс допомагав мені з раною на плечі. Я скрізь вас шукав і не міг знайти. Мені здалося, я почув, як хтось рухається в коридорі, і ми побіжно все обшукали. Ми нічого і нікого не знайшли, але протягом тих п'ятнадцяти хвилин, коли ті двері були відімкнені, хтось увійшов до будівлі, перерізав горлянки одинадцятьом морським свинкам і склав їх купою посеред кімнати. І на підлозі під ними сьогодні о полудні я підняв маленьку рожеву розетку. Очевидно, з носка жіночої домашньої туфельки. Ах! Вимовила вона, ніби їй раптом стало важко дихати. А потім Несподівано вибухнула. Зрештою, хіба це так жахливо? Це ж, це ж були лише морські свинки. Так, поважно мовив Томмі, вони були лише морськими свинками. Наступної миті він вийшов і попрямував коридором назад до лікарні, геть про мене забувши. Він похнюпився, опустивши підборіддя на груди і йшов важко. Він був так само спантеличений, як і я. Того вечора ми бачили його лише раз, і то лише хвилину. Він готувався розставити своїх охоронців по всьому будинку, що викликало в ті ж неабияку огиду. Це ідіотизм. Поділилася вона з Агі та мною тієї ночі, коли Агі готувалася до сну. Хіба та істота не мертва? чи вони чекають, що вона повернеться з того світу, і поки вони вартують, влаштуй їм сеанс матеріалізації. «Це все дуже добре, Тіж, мовила Агі, вмикаючи все світло і залізаючи в ліжко. Але та рука не була волохатою. «Ступня», – ти хотіла сказати, – поправила ті ж. «Якщо на стіні у тій кімнаті на горі слід від ступні, то минулої ночі...» Ти торкнулася ступні. О дев'ятій годині того вечора Томмі поговорив з міс Дюрант, нічною медсестрою палати К. Вона заперечила, що була відсутня в палаті між десятьма хвилинами на першу та першою годиною. І назвала всю історію бейца вигадкою. «Він завжди створює проблеми лікарю», сказала вона Томмі. «Він переносить тютюн та морфі і продає їх чоловікам. А ви вірите його слову Проти мого, Томмі розказав, що Бейтс під обуреним поглядом міс Дюрант зменшив час її відсутності до 10 хвилин і, можливо, пішов би й далі, якби Томмі не відвернувся з відразу.